Mi el is kezdenénk. Itt az urakat nem várjuk, mert hogy az egyiket ma még nem láttam, a másik pedig éppen elszaladt egy rokonához a kórházba, és majd jön vissza. Úgyhogy remélem befutnak majd időben. Hadd mutassam be akkor a jelenlévő három résztvevőnket. Legszélen Lőrinci Jutka ül. Ő az ESEP magnak, az egyik szerkesztője, az lfg 20 szerkesztője szintén. És megjött az egyik résztvevőnk még. Gyere, József! Ilyen a nem kérem, a tűnik, nem? Még ma nem láttam, de még. még nem lehet nem valamiféleképpen szólni, hogy nem a kis teremben a... szólni Hát, nekik. Mert... Tehát ott tartottunk, hogy Löring mutatom be éppen, aki író is mellette még, illetve egy elég éles hangú blogger és Ez a mai kerekasztal témája az ő egyik blog bejegyzéséből indult el, a nagy kéziratvadász bejegyzésből, melyet nem tudom, hogy hányan olvastátok a felvezető program ajánlatunkat, ott is lehetett látni. A második ember, akit bemutatnék, Lenhens Silla, aki, aki az adasztra kiadónál dolgozik most már, mint szerkesztő, és az eddig nem került megemlítésre, hogy ugyebár író is, igen, és az íróiskoláról pedig hallottunk, amit 2004-től elkezdett vezetni, illetve a korábbi tapasztalatairól. Cinkos Éva, a következő tagunk. Gyere, Attila! Vaj, megjön. Elférte? Kicsit megjátes, hogy az Tehát Cinkos Éva, a Kimte Egyesület elnöke, a következő bemutatandó személyünk. A Kimte rengeteg fajta pályázatot bonyolít most pillanatnyilag, fut a padlástér pályázatuk, elindították a lírát, ami a versekkel foglalkozik, egy külön oldalt is létrehoztak neki, ez pont most van folyamatban, illetve a gyerekeknek még írókört is csináltak, Pehejtól néven. Később beszélünk majd ezekről részletesebben. a télát szintén sokan ismeritek, ő a Galaktikának a szerkesztője, irodalmi szerkesztője, és... És hát majd este meglátjuk, hogy még milyen egyéb képességei vannak a bulin. <sínt> <sínt> <sínt> <Rosz sínt> rossz ezt ki gondol? Antal József, szintén író és szerkesztő, a Terra magazint szerkesztette a tavalyi év folyamán, mondjuk idén nem emlékszem, hogy megjelent abból, és az új galaxis is szerkesztette, az utópia számok neki köszönhetőek, mint főszerkesztő, illetve borító tervezésekkel. meg hát egyéb... Rajzos aktivitásai is vannak, hogy így mondjam. Szintén egy éles hangú bloggert ismerhetünk meg a személyében. Első kérdésem akkor, hogy mit gondoltok, hogy mennyi tehetség van ma Magyarországon? Tehát mennyire gondoljátok, hogy vannak fiatal, kezdő, tehetséges írók? És kérdezném erről elsőnek német attilát. ha már kifújta magát. Mi a szállalatot? Tehát mennyi, pályázat, mennyi anyag jön be hozzád évente, és ebből hány használható? Jó sok. Most éppen abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a raktár kiürült, mert hogy sikerült elveszteni mindent, ami nálam volt. Remélhetőleg újra el fogja mindenki küldeni, amivel még adós voltam. Tényleg ilyen, ilyen heti 5-6 írás szintjén jönnek a... Novella vagy regény? Szerencsére inkább novella, de azért majd, hogy nem hetente jön valami trilógia még hozzá. <gül> Ezeket mind elolvasod, vagy csak nyugtázod, hogy megjött? Van, hogy nyugtázom, hogy megjött. Nem? Idővel el olvasni, amiket kapok. Egy ideig a regényeket is lelkiismeretesen végigolvastam, aztán rájöttem, hogy ez maga a halál, úgyhogy inkább elkezdem olvasni, és hogyha nagyon nem olvastatja magát 5-6 oldal után, akkor falhoz verem a laptopomat. Érte. <gül> Azért el a szat. <gül> És mi a tapasztalatod, mert azt nem mondtad el, hogy. Ebből, ja, mennyi hány a használható? Hány jó író van Science Fiction téren? Sok jó író van science fiction téren. De hogy az ilyen ismeretlenül beérkező kéziratok, tehát ismeretlen szerzőtől, még nem publikált szerzőtől, beérkező kéziratok közül mennyi a használható? Hát én azt mondom, hogy ilyen minden tízből egy, mondjuk. Tehát olyan tízszázaléknyi? Körülbelül. Uh -huh. Csillát is kérdezném ugyanerről, hogy hozzátok a beérkezett kéziratok, mekkora része használható? Ö, ugye hozzánk, amikor még a Dele dolgoztam, akkor oda is érkeztek be kéziratok. Hát ö, ö, Mondjuk azt, hogy százból az a néhány, ami meg is jelent. Kettő. az egy kicsit több volt, de mondjuk azt, hogy négy És még van függőben egy-kettő. Most így kifejezetten a Delteműhelyi sorozatról beszélek, mert például a logós sorozatoknak a kézirataira nem volt akkor a rálátásom és ráhatásom. De azért úgy gondolom, hogy... Elhangzott itt korábban az előző kerek azt a beszélgetésnél, hogy sok tehetséges magyar fiatal kezdőszerző van, amit én nem is vitatok viszont azt hozzá tenném, hogy sokszor ez a tehetség ez még csak lehetőségként van jelen bennük. Tehát, hogyha be is küldik a kéziratokat, látom, hogy egy-két eszközt már úgy tud használgatni, van egy-két jó ötlete, de összességében az még nem a publikációhoz szükséges szint. És nekem az a személyes véleményem, hogy ö, ö, kicsit korán kezdik el elküldözgetni a kézirataikat a szerzők. Tehát ö, nagyon sokszor ö, ö, éppen csak pubertásból kiérett szerzők ö, küldik be a kézirataikat. Anno a, a Deltánál nem véletlenül volt ott az kitételként, hogy csak 18 év felettiek küldhetnek. És még ott is volt olyan levél, ami vitatkozott velem, hogy egy hónap múlva töltöm a 18-at, azért elküldhetem a trilógiámat. Ö, szóval úgy gondolom, hogy ö, tehát az írói fejlődésnek vannak szakaszai, és van az a szakasz, amikor rájön, hogy ezzel szeretne foglalkozni, és ír sokat. No, már most ezek a művek azok, amiket nem kéne egy kiadóba elküldeni, mert nem a szerkesztői elutasításnak kéne az első pofonnak lenni, amit kap hanem ezeken ülni kéne, csiszolgatni kéne, tanulnia kéne belőle. Ugye Ray Bradbury mondta, hogy két millió szónyi sittet le kell írni ahhoz, hogy az ember utána valami használatot is letessen az asztalra. És hát az a baj, hogy bár van, van bennük kakaó és látni, hogy van bennük valami tehetség, amit azonban nem gondoztak. Lehet, hogy öt vagy tíz év múlva, hogyha megjelenik ugyanaz az ember egy kézirattal, akkor azt már el fogja fogadni a, a kiadó. De, Túl korán ö, próbálkoznak. A tehetséggondozásra majd még visszatérünk. Most Józsit szeretném megkérdezni, hogy szerinted korábban, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt több jó kézirat volt, vagy több jó regény látott napvilágot, mint manapság, vagy pedig, Erre vagy pedig ugyanilyen? Erre rosszal angolok, én a 90-es nem követtem a magyar sci erről semmit nem tudnék mondani, abban Attila az illetékes. 90 és 2000 közötti időszak, illetve utáni időszakban van-e valami változás érzéseit szerint? Hát a 2000, na, eh, hogy is mondjam, mint az új galaxisnak a szerkesztője, eh, ezeket az arányokat cáfolni és megerősíteni is tudom. Az új galaxis úgy ment, hogy pályázatokat írtunk ki, tehát pályázati anyag volt, eh, amit én szűrésnek szántam, mint főszerkesztő, mert ha valaki megadott témában kötelezően tud írni valamit, akkor az már nem az a kézirat, amelyik eh, 12 éves korunkban véletlenül megíródott is, akkor elküldtük a kiadónak, hanem az már valamennyire professzionális. Ennek az volt a hozadéka, hogy például az utópia pályázatban a, a beérkezett 80 kéziratból 47 elfogadható volt. Ezt a kritikusok is így gondolták, vagy ez ezt nem tudom, mert nem lát nagyon. Nyomás hát, volt. Ez kiválasztás alapján. Ezeket még szerkesztettük, ezek átmentek, de úgy elsőre olvasható volt. Tehát csak a felét kellett úgy visszadobni, hogy, sőt, ebben a pályázatban nem is volt olyan, amit én úgy nevezek, hogy értékelhetetlen. Egy korábbi pályázaton, a naprendszer pályázaton volt olyan, hogy egy. Elmegy a valószínűleg már küldte volna az ápolókat az illetőjére, aki azt a két novellát beküldte. Tehát ennek az irodalmi megjelenése az elég bizarr, hogyha olvassa valaki. Tehát amikor az elme baj ordít a sorok közül. Ilyen a útépőházaton nem volt például. De most kértek föl zsűri bealkintések, ide 24 kézirat jött be, ennek viszont már csak az egyötöde volt. Melyik pályázatok éppen? A Budapest 200. Mm. Ennek már csak az egyötöde volt az, amivel igazán lehet kezdeni valamit. Tehát az változik az arány. Nyilván, hogy akik szembesülnek a szűretlenséggel, azok sokkal rosszabb arányt találnak. Tehát egy először kérdése a dolog. A tehetség száma az igen nagy. Tehát én azt gondolom, hogy legalább három vagy négy tucat tényleg tehetségesnek mondható ember van, akik fejlődni is tudnak, és hajlandók is. Másik kérdés, hogy hova fejlődnek. De ez mondanom, egy következő kérdés lesz. Igen, most évet kérdezzük meg a tehetséggondozás kapcsán, mert hogy ők elég hatalmas merítést végeznek, mi a benyomásod, tehát hogy hány a használható a beküldött írásoknak? Úgy is mondhatnám, hogy jó nagy fába vágtok a fejszénket az elmúlt időszakban, mert több pályázatunk futott, illetve több projektben vagyunk benne. A padlás tér az a pályázatunk, ami folyamatos, amit gyakorlatilag előszűrésnek lehetne nevezni ami arra irányult, hogy valóban felfedezzünk olyanokat, akik tehetségesek, akikkel lehet valamit kezdeni. Tehát az oda beküldött művekről sem mondanám azt, hogy kiadható, de tartanám ezt a 10%-os arányt, hogy körülbelül 10%. Eddig erre a pályázatra olyan 130 novella érkezett körülbelül óta, ahogy elindultunk, és tényleg egy ilyen 10-12-13 amivel lehetne foglalkozni, szerkeszteni, szerkesztve megjelentetni. De... Ö, nekünk a legnagyobb problémánk ezzel inkább az, hogy nem felel meg a beküldési feltételeknek. Tehát hiába írjuk kép, plakátozzuk már mindenféle tacep, ahol ki vannak rakva, hogy hogyan kérjük, mind kérjük, igenis ennek meg kell felelni, mert mindenkinek legyen meg az egyenlő esélyet, nem tartják be. Ezekkel nem is tudunk foglalkozni, tehát lehet, hogy vannak olyan művek is, amik önmagában jó a még csak nem felel meg, mert... Ezt milyen konkrét formai problémák ezek? Például a terjedelem. Most, hogyha kérjük, hogy novella, és odaírjuk, hogy mit tudom én, 10-től 30 ezer leütés, akkor ne küldjön oda tényleg egy trilógiát, vagy én nem tudom milyen regényt, mert nem fogjuk elolvasni. Ha odaírjuk, hogy csatoltan kérjük, Word, vagy LTE formátumban, ami megkönnyített a formázás miatt, hogy ne egy nagyon csicsázott, színes, mit tudom én képekkel illusztrált, adattömeget zúdítson ránk, akkor, akkor ne az legyen, hogy bemásolja, mit tudom én, 60 ezer karakternyit az e-mail levelébe, mert szintén nem olvasok el. Tehát ezek az alapdolgok. Én azt gondolom, hogy ha valaki írni akar, ír, író szeretne lenni, vagy egyáltalán valamit létrehozni, akkor ezek az alap dolgok, hogy technikailag értse, hogy mit csinál. Tehát ezt a 10%-ot én is tartom most. Judit, még téged is megkérdeznélek ugyanerről. Láttam, hogy közben még esetleg volt pár gondolatod, amit lejegyeztél. Nem tudom, megosztod-e velük Csak is. Le is rajzolhatsz minket, Judit, ugye test is? Nem, most nem teszem. Lehet, hogy ilyen kicsit sötétebben látom ezt az arányt, mert hogyha 10% az ami, az, ami jó, ebben körülbelül így megegyeztek az eddigiek, és akkor maradék 90% az, ami közepes, hogy olvashatatlan, amivel szerkeszt tőként sem lehet mit kezdeni, mert nem lehet bőle semmi jót kihozni, akkor én azt hinném, hogy az a napvilágot lát, akkor az sokkal jobb minőségűnek kéne lennie. De hogyha így elolvasom azokat a novellákat, amik manapság megjelennek, akár honlapokon, szerkesztett honlapokon, tehát amiket kienged egy zsűri, vagy egy szerkesztő, vagy pedig ilyen kisebb fanzinokban, vagy különféle magazinokban a világot lát, akkor azt hinném, hogy akkor ez sokkal jobb lesz, hiszen nagy volt a merítés, 90%-ot kiszortak, és az a maradék 10% az bizonyára igen jó, de én nem ezt látom, hanem az, ami megjelent, az is még bőven közepes, vagy átlag alatti az én ízlésem szerint. Ez lehet, hogy egyszerűen csak azon múlik, hogy kinek milyen az ízlése, én ennél sokkal kevesebbet tartok jónak. Ami az én meglátásom szerint jó, hogy újszerű, friss, ötletes, nem egy lerágott csont, és irodalmilag is azért hoz valamilyen szintet. Ilyen nagyon kevés van. Mi az oka ennek szerinted? Mert nem ugye tudom. a szerzők, ö, szerzőknek az a benyomásuk, hogy ők nem tudnak eljutni a kiadókhoz. Hogy nem foglalkoznak velük, hogy ez nem... Ez igaz. Ez így igaz. De, De hát végül is, aki ez ezek legyen... szerint eljut... Túl rosszul ír? Ez egy nagyon összetett kérdés. Most én végeztem egy kis gyűjtést arra, hogy milyen lehetőségeim vannak egy írónak, Tehát egy olyan írónak, aki még nem jelent meg rendszeresen, regényt esetleg írt, lehet, hogy beküldözte a trilógiát, és akkor szembesülhettetek vele, de alapvetően nem volt esélye sehol megjelenni. Nem igaz, hogy nincsenek lehetőségeik ezeknek az embereknek, akik ilyen az első néhány novellát szeretnék megjelentetni. Rengeteg módjuk van rá, rengeteg pályázat van. Lehet, hogy nem sikerült mindet kigyűjtenem, csak egy néhányat felsorolok. Van a Lidércvény, a horizont, a Terra nem tudom, hogy fog-e még működni. A... Azt is mondt kérlek, Mest... hogy ezek skifi, fantazi, vagy milyen jellegű Ez vegyesen írások? fantasztikus irodalom. A penna inkább versek szoktak ebben lenni, a Nomád magazin indulófélben, ezt majd talán Csilla tud róla mondani valamit, volt az Avana Artscape csarnok, illetőleg nem tudom, hogy most van-e a Holdudvar magazin, akkor ott az Avana 1-es, a Preyer Hugo díjra nyitva áll a lehetőség, ott az új galaxis, most még legalábbis az is van, a Preje hivatalos honlapon is megjelennek novellák, kerüljön kiadó egyre ritkábban megjelenő antológiái mágustúan, hmm. Kimte antológia, Tintaklub antológia, Töltőtról pályázat, Padlástér folyamatos, LFG negyed évente, nem tudom, soroljam még még, SF Mag fantasztikus kéziratok éjszakája, ott az Aranymosó, amiről te tudsz sokat, ott az Írókör, igaz, hogy most teljes a létszám, tehát most úgy tudom, nincsen felvétel, Akkor ott a karcolat, Mumsado, Amore Unia, Szolária, Napvilágíróklub, Dark Corners és egyéb amatőr portálok, számtalan íróklub, elkönyves pályázatok, mint most az Ulpius háznál, vagy a Kossuth kiadó kiadóregény kiadó, kiadó ö, ö, pályázata. Nem tudom, hogy mit szeretnének még a kezdőírók, mert ez, ez a lehetőségek tárháza. Akiknek... Volt egy kulcsmondat itt ebbe, a kezdőírók. Ahogy felsoroldod ezt az oldalát, ez Tehát mind, mind a teljesen kezdőkre a vonatkozik. Igen. Tehát aki már egy kicsit is gyakorlottabb, vagy bármilyen... nincs lehetőség. Nekik abszolút, nekik. mintha nem lenne lehetőség. Tehát a Galaktika, a, a Galaktika van, magazin. A Galaktika magazint írtam fönt, korábban ilyen volt az átjáró magazin, vagy a Delta műhelysorozat. A Galaktikán kívül, hát nem tudom, az SF mag ugyanúgy nyitva áll, de ezek mind novellák szintén. Megvezesebb regényre... portál elkönyves kiadója, de azon, azon túl néhány évente van egy-két fecske, akik azóta sem jelentkeztek újabb regényel, aminek szintén lehet számtalan rajtuk kívülálló oka is, de azért voltak első könyvesek is, azért az utóbbi öt évben azért 20 nevet simán föl lehetne szerintem sorolni, de, de kevesen ismételték meg azt a regény megjelenést, az a blogbejegyzés, amit én ezzel kapcsolatosan eredetileg írtam, és amilyen ennek a kerekasztalnak a témáját adta, az egy gondolatkísérlet volt, hogyha nyitnánk egy kiadót, ahol a pénz nem akadály, akkor vajon mennyi időn keresztül tudnánk igazán, tehát nagyon magas mércével, nagyon jó műveket kiadni, újra és újra minden évben, és vajon egy antológia összeállítása nem okozna a nehézséget. Többfelől hallom, hogy, hogy problémákba ütközik Problemát. egy magas szintű novellaválogatás kiadása, mert egyszerűen nem, ér, sok kézirat beérkezik, de azok közül nagyon nehéz keveset kiválasztanom, amire azt mondom, hogy na, ezt most már szerkesztés után is megjelentetem. A Józsinak adjuk át egy pillanatra a szót, mert hogy ő pont azt mondta, hogy számos tehetség van, Akiket érdemes nagyon, nagyon sok mindenben vitatkoznék egyrészt. Az irodalom nem a géniuszokról szól. Miről szól? Az irodalom a középszerről szól. A megjelent művek, legyen az mainstream, szép irodalom, zöme, közepes. Ez a közepes, ez a középszer szükséges ahhoz, hogy kinevelődjön, kialakuljon, megjelenjen a géniusz. Enélkül nincs. Tehát ha csak géniuszokra vadászunk, soha nem találjuk. Nem tudom, hány amerikai regénynek kellett megjelennie, mondjuk Cornblassz hogy a végjáték előjöjjön. Vagy a, vagy a Bradbury munkásság után, hogy a végjáték megjelenjen. Vagy a, hány könyvet kellett megírni a Brinnek, hogy a csillagdagály megjelenjen. Tehát ne báncsuk a középszert, mert az a középszer az nem középszer, hanem had. Anélkül nincs irodalom. A magas minőség az egy... Volt az 50-es években, lehet, hogy nem tudjátok, egy elszó, Írók alkossatok remek műveket, nem alkottak, pedig párthatározat volt. Tehát ez nem megy. Nem, ha a mércét olyan magasra rakjuk, hogy csak alatta lehet átmenni, akkor még meg is hajolnak az emberek, hogy még lejjebb kerüljenek. Tehát igenis támogatni kell a közepes műveket, minél többet, és akkor szépen egyszer csak megjelenik, kikristályosodik a géniusz. Ha nincs, akkor nem fog, mert, mert elveszti a kedvét még csirájában. Ha mindig azt hallja, ha valaki tényleg géniusz, és mindig azt hallja, hogy ez szar, ez szar, ez még mindig szar, akkor itten azt fogja mondani, hogy oké, okay, akkor majdnem mondtam valamit, hogy mit csinálnak egyedül, abba hagyja. Nem szabad. Aki, akiben látszik a tehetség szikrája, ezt igenis támogatni kell megjelenésekkel, ez hiányzik. Tehát nagyon sok megjelenési lehetőség van. De igazából ez szinte a nullával egyenlő. Minden író papíron szeretné látni magát, hány papíros megjelenés van a galaktikán kívül. Egy kézen meg lehet számolni. Tehát nekik is tízadtatok a, a kimtének a, a novellás. Nincsenek már antológiák, és itt most nem is a kiadókat hibáztatom, ez az olvasók hibája. Tehát az az olvasó tábor, aki nem képes eltartani az íróját, az megérnem lenne egyen írója pedig úgy néz ki, hogy nem képes, vagy nem akarja. Attilát is megkérnénk, hogy reagáljon erre, illetve később csillát is a középszer kapcsán. Igen, miközben Józsi beszélt nekem, az eszembe jutott, hogy hát azért nem igazán lehet így elkülöníteni a szerzőket, hogy most az egy. Próbáld nem kikapcsolni. Aha, aha, Most már nem menjük. Használhatod azt. Árnyékolok ezek szerint. Szóval, tehát nincs olyan író, akiről ki lehetne jelenteni, hogy az első művétel az utolsóig ő egy zseni volt. zseni Általában nem teljes fegyverzetben pattannak elő valakinek a fejéből. Vagy a sajátjukból. Na mindegy. Tehát mindenképpen foglalkozni kell a nem első pillantásra zseninek tűnő, de valamiféle képességet mutató írókkal, mert hogy belőlük lehet valamilyen szinten kinevelni is a, a zseniket. A középszer nem lesz etalon egy idő után? Nem tudom, érted gondolok. Tehát, érte, a középszerű írások az... jelennek meg, akkor azt hiszik, átáll egy norma rendszer arra, hogy azt hiszi nagyon sok szerző vagy gyakorlott szerző, hogy hát az úgy is jó, hiszen meg fog jelenni. Én ezt nem hiszem. Erre való szerkesztő vagy ezt ne engedj. Nem. nem, hát minden író szerintem úgy indul neki, annak, hogyha ő egy regényt vagy bármilyen más művet ír, hogy ő túl akarja dobni azt, ami előtte történt. Tehát szerintem ez a veszély nem fenyeget, hogy akkor mindenki, na, én csak ennyit írok, vagy mondjuk egy kicsit alatta az még elmegy. Én De én talán a javításban esetleg. Tehát, hogy nem lesznek annyira igényesek, nem javítanak többször. De kérdezzük meg erről csillát, hogy mit gondol. A kérdés akkor tehát a középszerűség publikálása. Úgy gondolom, hogy tény is valahogy a megjelent műveknek a jelentős része középszerű, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ha egy szerkesztőnek igénye van arra, hogy ennél jobb művekre vadászon. akkor ne elégedjen meg a középszerrel, biztos lesz olyan szerkesztő, aki azokat megjelenteti helyette. Kérdezzük meg akkor Évát is a tehetséggondozás kapcsán, hogy ő hogy látja ezt az egész kérdést? Nos, akkor kezdjük. Mi azt látjuk, amit itt a jelenlévők többségénk nem, az egészen fiatalokat, a gyerekeket, az egészen ifjúságot, mert a fő profilunk a gyermek és az ifjúsági tehetségkutatás. Erre a legjobb példa a tavaly lezajlott két pályázatunk, ugye ez itt, aminek, ami most lényeges, az a mesepályázat, ahol 10 és 15 éves korú gyerekek írtak meséket, ebből jelentettük meg a mesekönyvünket, ami akkor a siker volt, hogy másfél hónap alatt elfogyott az ezer példány. Tehát ez mutatja, hogy végül is jó művek kerültek bele, túl, túl azon, hogy nyilván a szülők, iskolák stb. megvásárolta. A mostani pályázatunk szintén kiírtunk egy mesepályázatot. Ez a gyerekeknek. minőség alapjáni vásárlás volt, vagy inkább a családtagok támogatása? Igen, tehát. mondom, hogy nyilván volt olyan is, hogy a családtag és is iskola, de például olyanok iskolák is megvásárolták, akiknek nem volt közük hozzá, tehát a gyerek nem indult. Honnan tudtak róla? Mert szétküldtük Magyarország összes iskolájának a hírt hírlevél formájában. Így és ezért hány tudjuk, gyermek pályázott? 257 pályázat volt, abból mm. választottunk ki, 52 legjobb mesét ebből, és egyetlenül 52 legjobb rajz is volt, de hát az most ugye itt az írásról van szó. A mostani pályázatunk, ami most zajlik, tehát a tegnap zárult, Szintén mesepályázat volt, 350-ig számoltam, tovább nem tudtam, mert egyszerűen még nem volt időm rá, hogy elmentsem és egyáltalán táblázatba rendezzem a dolgokat, ugye a zsűri most kezd vele foglalkozni. Olyan szinten vannak ezek a gyerekek, tehetségben, mesében, olyan meséket, olyan történeteket alkotnak, hogy komolyan mondom, hogy szemünk szánk Főleg azok a gyerekek, akik úgymond még nincsenek elrontva, az ilyen borsodakúgyi templén, Hajdúbihar, határszél, román határ, szerb határ, ezeken a falgok, falvakban élő, olyan gyermekek, akik ilyen tíz fős osztályokban járnak, és nem néznek még Harry Pottert, meg nem néznek semmilyen egyebet, hanem saját kis. Fejükből hozzák elő ezeket a történeteket. Az írás technikájuk is olyan meglepő szinten van, hogy tényleg elájulunk tőle. Ez szerintem, ami nagyon fontos, ez a felnövekvő generáció. Tehát, hogy most itt reflektáljak egy picit az elhangzottakra, hogy lehetne-e tartani egy, egy képzelbeli kiadónál a színvonalat, vagy egyáltalán újra és újra feltölteni jó művekkel, azt mondom, hogy most van felnövőben, illetve mindig is volt, csak nem volt igazán odafigyelve rá erre a generációra. Tehát ezek a fiatalok, ezek a gyerekek, akik 10-15 évesek. Például, hogy mondjak egy példát, a Pehelytól műhely, amit ugye alapítottunk, a múltkori tavalyi pályázatunk után, amiben meghívtunk gyerekeket, ők... Most indultak például a Budapest 200 pályázatunkon is, küldenek be nekünk egyébként novellákat. Van olyan gyerek, aki, mivel ez egy modulrendszerű ö, művészetoktatási program, Végére ért néhány hónap alatt a, a, az egésznek, tehát a modulrendszernek, és gyakorlatilag kiadó, kiadható szinten van az írása. Tehát jó, ez most egy fő vagy kettő. De én azt mondom, hogy igenis van, csak kutatni kéne, amit mi, mi ugye megteszünk, kutatni kéne, ezeket a tehetségeket gondozni kéne, oda kéne figyelni rá, lehetőséget biztosítani nekik. Mi ezt próbáljuk csinálni, csak azért nekünk is végesek az eszközeink, úgy, mint anyagi és egyáltalán egyesöten belül egyéb erőforrásaink. Nem árt a gyerekeknek egy kritikai közeg? Arra nagyon vigyázunk, hogy hogyan szólítjuk meg őket, vagy hogyan reagálunk a műveikre. Tehát itt, itt igazán nem nevezhető ez kritikának, inkább vezetjük őket, vagy próbáljuk őket a felé, hogy, hogy saját magát próbálja kibontakoztatni. Tehát mi nem állítunk fel eléjük semmiféle vonalat, hogy na most ez a jó, és ez nem jó, amit csináltál, hanem inkább ő érezzen rá, hogy mi az, ami, amiből jó Válhat most ilyen egyszerű szavakkal? Lehet, hogy ebben nem menjünk bele mélyebben, mert ez egy újabb kerekasztal beszélgetés lehetne. Annak a kapcsán, hogy ugye tudjuk, hogy a kritika általában nagyon sérülékenyen érinti az írókat, és hogyha ezek a gyerekek nem kapják meg, akkor egy hamis önbizalom is kialakulhat. Amit később viszont ugye nagyon csúnyán a rendszer. Én azt gondolom, hogy szükség van kritikára. Szükség van rá. Fontos, hogy hogyan tárgyaljuk ezt a kritikát, hogyan adjuk elő, mit, mit szeretnénk elérni vele. Tehát azt, hogy most önmagában van egy kritika, semmit nem jelent az lóg a levegőben. De azt, hogy én azt szeretném elérni vele, hogy az a valaki jobbá váljon, jobb írásokat hozzon létre, akkor persze. Tehát az építőjellőgi kritikára feltétlenül szükség van. Mi ezt próbáljuk a gyerekek felé is, vagy mindenki felé, aki bármilyen pályázatunkon benyújt művet. E, igazán az, hogy most például a padlás térrel vagy egyéb pályázati pályázatainkon nem volt annyira részletekbe menő véleményezés, ez inkább az idő és mondom az erőforrás hiánya. De ezt egyébként szempont nekünk, tehát mi ezt csináljuk. Köszönöm. Köszönöm. Attilához lenne a következő kérdésem, hogy felmerült az, hogy körülbelül a 10%-a jó a hazai műveknek, talán ebben meg is egyezhetünk. Nem tudom, hogy juditott kivéve, mennyire. Van ebben egyetértés. Tegyük, hát most pillanatnyilag én az Aranymosás regénypályázatot kezelem, ott 200 körül van a beérkezett regények száma. Ha 200 regény van, ami, tehát ahány író, akkor ebből 20 regénynek meg kéne elméletileg jelennie. Tehát sokkal Halljá. nagyobb számban. Most nem az aranymosásról beszélek, hanem a galaktikáról beszélek konkrétan. Miért van az, hogy a galaktikánál ilyen kevés regény jelenik meg magyar szerzőtől? És ezek is az ismertebb nevek. Köszönjük Jógy. Ezt nagyon egyszerűen vissza lehet vezetni anyagi okokra. Igazából a mi kiadónk, meg szerintem most azt hiszem a kiadók nagy része egy kicsit leszokott a kísérletezésről, mert nem engedheti meg magának. Úgyhogy mi is ezért vettük vissza egy kicsit a magyar művek kiadását, és ezért próbálunk ismertebb nevekre korlátozódni. Hogy, hát ugye annak már, tehát nekik már megvan egyfajta bejáratot olvasó akik biztosan megveszik, míg ha egy ismeretlen névtől hozunk ki egy könyvet, akkor az abszolút lutri. Illetve hát sokkal több energiát kell mögéje pakolni, ami nem biztos. Szerkesztői hogy ott van. munkában, vagy pedig reklámban? Nem, itt nem szerkesztői munkáról van szó, hanem, hanem a könyvnek az eladásáról marketing és társai. Tehát abszolút a gazdagasági kérdés, nem de pedig a így van, így van, de ezt meg lehet figyelni egyébként a külföldi szerzők esetében is. Tehát ö, ugyanazok a, a mechanizmusok működnek, mint a hazaiaknál. Vagy ismert egy név, vagy ismeretlen, és, és ez sajnos visszaalt a fogyásban is. Köszönöm. Józsi, akartál mondani valamit? Kérde a mikrofont, kérlek. Én élet szeretném. Nem az. a magyar kiadói struktúrának azért van egy nagy handicapje. A zsáner kiadók nagyon kevéssé engedhetik meg a kísérletezést. Ugyanis, ha mondjuk egy Amerikában úgy tudom, nem tudom, hogy úgy van-e még, de amikor kint voltam, úgy volt, hogy szifi kiadónak hívtak valamit, de ez egy kiadói csoportnak a része volt. Tehát, hogyha mondjuk a Dan brown a, a Thriller üzletág kaszált egy nagyot, akkor megengedhette magának a másik rész kiadó, a csoport másik tagja, hogy kísérletezen egy új szerzővel. Ez nálunk, ezt nálunk talán csak az Alexander engedhetné meg magának, de ő meg nem csinálja. Tehát a kiadói struktúra az, ami ezt elvileg megakadályozza, hogy itt új, új szereplő feltűnjön a, a színpadon, lehet bántani a galaktikát, de azért néhány magyar tők is megjelentetnek, tehát mertek fölvállalni magyar megjelentetést. Az már valószínűleg az írókom múlott, hogy ez nem biztos, hogy mindig sikerült és sikeres volt, de, de, de amíg ez a struktúra nem változik meg, és ez már nem fog megváltozni a papíros könyv haláláig, addig arra nem sok remény van, hogy majd tucatjával jelennek meg a, a magyar regények. Egy novellás kötetnek is örülnék, nem? Um, annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy ezek a, a, az anyagi lehetőségek általában a kiadót korlátozzák, de azért mondjuk a szerkesztő az álmodozhat. Uh, és nálam is van most éppen kézirat olyan szerzőtől, akinek nem jelent még megregénye, és én most éppen próbálom támogatni, hogy lehetőséget kapjon a megjelenésre. Alunk? Hogy kicsit árnyáljam a képet inkább a közönség felé, nem tudom mennyire vagytok tisztában azzal, hogy mi csak a magyar fantasztikumnak egy szeletét látjuk. Tehát konkrétan a képző kiadónál voltam most egy író-olvasó találkozón, néhányat magammal, ahol 200-250 ifjú rajongó volt, és három elsőkönyves lány, tehát talán nem elsőkönyves, három magyar szerző lánynak a bemutatója volt. Ez most volt augusztusban. Ö, nagyon kevésé épít a hazai ö, fantasztikum a lányokra, illetve a fiatalabb rétegekre, tehát a kamaszokra. A tíni történetek, tehát az olyan ifjúsági történetek, amik már, már nem Harry Pottery, de még nem is Twilightok, tehát a kettő közötti korosztályra nagyon-nagyon kevesen írnak, legalábbis a mi általunk itt ö, megjelentetett szerzők, szerkesztők közül. Kérném a tehetségutatás kapcsán még egy kicsit Juditot kérdezném, olyan szempontból, hogy ő azt mondta nekünk, hogy ugye nagyon-nagyon kevés az aránya az igazán jó kéziratoknak. Juditte ugye a Delta műhely írókörnek négy évig, ha jól emlékszem, tagja voltál. Nem volt ennek értelme? De mindenképpen volt, csak kevés az ilyen műhely, ahol a Csilla előadása is szólt a pont ezen a napon, hogy ilyen jellegű műhelyek, nem nagyon vannak, illetve most jelenleg nincsen tagfelvétel a Delta műhelyben sem. A kiadóknál, pedig a honlapoknál, nem tudom, hogy az mosonnál nál Igen, íróiskolát indítunk januártól. Belemenni. Nincs mód meg idő arra, hogy a, a szerkesztő még akkor is, ha látja, hogy na, ebből lehet valami egyszer, hogy lehetne valamit kezdeni, ha nem is ezzel az írásával, de egy későbbivel, egyszerűen nincs rá módja, ideje, energiája, hogy ő ezzel elszeszöljön, és akkor na, akkor ezt így írd és akkor küld vissza, és akkor majd újra elolvasom. Egyszerűen nincs rá energia, tehát ez, ez vágyálom. És akkor maradnak olyan írókörök, ahol a, a nem biztos, hogy jó tanácsokat adnak egymásnak a, a hasonló szinten lévő Mire gondolsz? Olyan, akik, ilyen író, ama, teljesen amatőr író ö, klubbocskák, ahol ö, nincsen ö, elég olvasottságuk, de nincs egy vezető tag sem, akinek legalább lenne annyi olvasottsága, ami alapján neki már van rálátása arra, hogy mitől lesz már valami jobb, mint egy középszer. És akkor lehet, hogy olyan pályára állítják egymást, amiből ö, valójában nem, nem lesz fejlesztő hatással ö, rájuk. Erről még majd Józsit megkérdezzük, mert úgy látom véleménye van, de előtte még Csillát szeretnénk meghallgatni. Csilla, ezek szerint egy kiválóan működő írókör vezetője vagy, vagy legalábbis tagja, nem tudom mennyire, vagy most formálisan is vezető. Olyan kérdésem lenne, hogy hát ezek szerint az írókörtől nekünk elég sok regényt kéne látnunk már, hiszen egy aktív, jól működő dolog 2004 óta. Miért van az, hogy én nem emlékszem, hogy bárkinek is megjelent volna a regénye? Hát ennek több oka van. Egyik az, hogy az írókra azért alapvetően a novella véleményezésre alkalmas. Tehát amikor egy-egy tag beküld egy írást, hogy a többiek véleményezik, akkor általában a novella az a terjedelem, amire még kap is választ a többiektől. Illetve hát a regény. Egy regény megírás az azért komoly munka. És ö, még mielőtt ebbe belemennék, ö, azt szeretném hozzátenni ö, ahhoz, amit a Jutka mondott, hogy ö, nem nagyon van ideje a szerkesztőknek, hogy javítgassák a kéziratokat, és akkor ezzel serkentsék az írót, hogy legközelebb jobbot adjon be, hanem hogy az írókban, tehát a kezdőírókban magukban sem látom azt, hogy ö, az, a már elutasított novellákat, írásokat kiavítsák. Tehát akkor inkább ír egy újat, de, de nem veszi fontolóra, hogy talán voltok annak, hogy arra elutasítást kapott, és hogy megnézze, hogy, hogy hogyan tehetné jobbá. És ezért sokkal lassabb a tanulási folyamat. Ö, egyébként van az írókörben elfekvő regénykézirat, ö, bevallom egy része az én lelkemen szárad, mert még nem olvastam el. Ö, de ö, Igazából az, hogy még nem jelentek meg, az annak köszönhető, amit Attila is mondott, hogy tehát hiába létezik olyan kézirat, ami, ami szerintünk, így az írókörön belül szerintünk ötletes vagy vagy szerkesztői munka után megjelentethető lenne, nincsen olyan kiadó, amelyik ezt fölvállalja, mert éppen adott helyzetben nincsen rá pénze, vagy megszűnt a Delta műhely sorozat, ahol ebben lehetősége nyílt volna rá, úgyhogy most lehet, hogy változni fog a helyzet. Ti kiadótokra gondolsz? Nem, most, a, a, most a, még a régire a Delta a gondolok. Volt az SFMagnak ez a Fantasztikus Kéziratok éjszakája programja a nyáron, amire novellákat és regény kéziratokat vártunk, és az volt úgymond a nyeremény, hogy aki beküldi az írását, azok közül 1015 élőben véleményez 4-5 már publikált, hazai szifíró, illetve szerkesztő. És végül is 10 kézirat volt, amit ilyen módon véleményeztünk, és a legjobb kézirat szerzője, az egyébként részt vehetett a nyári írótáboron, ez délelőtt nem mondtam el de az zárt. Tehát nem jelentkezhet rá bárki, nem az írókör.hu. Uh, Tehát annak az írókörnek a tagjai vehetnek csak részt rajta. És uh, egy másik uh, kéziratnak a gazdája, aki regénykézirattal jelentkezett, neki jelenleg a a szerkesztés alatt áll a, a Deltánál, és úgy néz ki, hogy talán lesz más magyar szerző. És ő mikorra Én láthatjuk is. ezt a történetet? Erről van már hír? Uh, szintén rajtam már mert ezt még meg kell szerkesztenem, de ö, valószínűleg jövőre. Örömmel várjuk majd. Jó, és hogy... Bocsánat, igen. csak hogy így hozzátegyem. Női szerzőről van szó, mert hogy azért a magyar fantasztikus kiadásban, magyar szerzőtől, általában férfiaktól jelennek meg művek. Leszámítva a könyvmói képzői és társai, tehát a lefajta tini... A romantikus, misztikus igen. irodalmat, igen. Kérdeznélek, Józsi, hogy az előbb nagyon csováltad a fejed, amikor azt mondtad, hogy elhúzzák egymást a kis apró írókörök. Erre először, mert másodszorra. Nagyon sokszor hallom ezt, hogy minőség, főleg az SF magtájáról. Itt az alkalom, legyetek szívesek, definiáljátok. Mi az a magas minőség, amit elvártok? Ezt én szeretném látni. Mert ha ezt definiáljátok, akkor azt mondom, hogy mellé lehet rakni az adott outputot és összehasonlítani. Amíg nincs definíció, amíg, amíg a hivatalos kritika tudomást se vesz rólunk, addig igazából ne beszéljünk minőségről, mert addig van a te definíciója, a csilla definíciója, az éva definíciója, a galaktika definíciója, az enyém, a beáé, az... SF legalább portálé, éve. és mindenki más mond, és mindenki más tart minőségnek, és ha valaki azt vindikálja, hogy én mondom meg azt, hogy melyik a legmagasabb minőség, az legalábbis visszatetsző. Abban tökéletesen egyetértek, hogy az írókörök hajlamosak, nagyon rossz irányba elvinni a tagjaikat. A pályázatokra, amit zsűriztem most ez a Budapest 200, 24 novellából legalább 8-nál az volt az érzésem, hogy ugyanaz az ember írta. De nem... Nem lehet, hogy csak az első gondolatukat írják meg, és nem is ismerik egymást? Én fogalmam is nem tudom, hogy honnan származtak, de egy, nem először fordul elő a pályázatokban. Hatást látok, egy olyan hatást, hogy ezek a dolgok, tehát a sarkok lekopnak, és egy, egy, egy, egy, egyfajta amorf, de hasonló alakzat alakul ki a novellából. Elég sok... Ebben a pályázatban néhány írónak a stílusa ismerős volt már a új galaxisos praxisomból, tehát őket fölismerem. Az élmezőnyben végeztek természetesen, nem csak szerintem, hanem a másik két zsűritak szerint is. De a nagy átlag az valamiféle ilyen birka átlagot akar fölvenni, aminek nem tudom az okát, de fölteszem az is benne van, hogyha ezek egy körbe vannak, akkor a, egymást koptatják azonosra. Úgyhogy erre mindig a írókört csinál, erre nagyon oda kell figyelni, mert az ember hajlamos arra, hogy beálljon a tömegbe, és azt csinálja, amit a tömeg csinál. Még egy tehetséges író is. Tehát... Kérném Juditot, hogy reagáljon. Főleg a minőségi részre. Az elejével így a minőség, és hasonlók, hogy mi a szint. Az SF magra gondolunk most, ugye? Az esetmaga az egy nagyon heterogén csoport. Ott is vannak eltérések, hogy ki szerint, melyik mű és miért. Ez természetesen ez egy rendkívül szubjektív kategória. A bármit, amit itt mondtam, itt az asztalnál, azt úgy emlékszem, hogy úgy kezdtem, hogy szerintem. Tehát ez az én egyéni ízlés mércém, hogy szerintem az, ami megjelenik ma Magyarországon, tehát alapvetően papíralapon, vagy pedig egy szerkesztett honlapon, az nekem annyira nem jön be. Most ilyen számszerűsítve mondjuk, ha egy magyar kiadványt veszek kézbe, mondjuk van 10 novella, abból hát nyolcat nem biztos, hogy végig bírnék olvasni, a kettőt azt, azt mondjuk még olvasok. Ezzel szemben vannak olyan külföldi angol nyelvű, ingyenesen elolvasható modern, mai science fiction és fantasy novellák. Én angolul viszonylag keveset olvasok novellának, neki merek menni. Találomra kattingatok egy bizonyos honlapon, ez a, mondjuk, mondjuk ez a Clarksworld magazin, ahol havonta kettő novellát választanak ki. Az első bekezdés, az első sor, meg úgy a cím alapján szoktam választani, és mondjuk 10 kattintásból nyolcat végül olvastam. Szóval mondjuk Egy nekem picit a, konkretizáljunk, a tehát mi az, a, amit elvárnál? Tehát ami neked minőség? Mert ha belegondolsz, konkrétan nem feleltél a kérdésre. Mi a rosszabban a nyolc novellában? Formailag a cselekmény, a karakterek, a párbeszéd, minden. Tehát lehet, hogy valamit jól megcsinál, de valamivel elszúrja. Van, ami, van amiben egyszerűen nincs craft, nincs benne ötlet, nincs benne kísérletezés. Nem mutat föl olyan újszerűséget. Hogyha egy kézbe veszek egy 80-as évekbeli magyar science fiction kiadványt, és mondjuk egy mostanit, akkor nem biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy melyiket írták a 80-as években, és melyiket, melyiket manapság. Tehát, érjük, ezek, értem. Ez nagyon nem így van. Közben egy kicsit azért tegyük nyitottabbá is ezt a beszélgetést. Igen? Nem neveket, neveket és kiadványokat nem szeretnék erre a azért. bejöttek Jókai jövőszázad regényének a novella változatai. Legalább négy. Szóval a Budapest 200 pályázatra irodalmilag minősítem, és nem irodalmi minőségben, hanem tematikában, kifejezésmódban, tehát erősen 19. századi tílusban legalább négy novella olyan volt, mint hogy a Jókai ö, jövőszázad regényét olvastam volna. Nagyon furcsa volt. Tehát tényleg van olyan? Az írókörökkel kapcsolatosan szeretnék mondani egy gondolatot. Azt én is látom, és ezt is már mondtam, hogy van, lehetnek olyan körök, amit így egy kezdő szerző, aki belecsöppen, nem látja át, hogy neki ez egy idő után nem jelent majd fejlődést. Az elején valószínűleg igen, hiszen találkozik más szerzők véleményével, de egy idő után nem biztos, hogy látni fogja, hogy onnan lépnie kéne. Uh, tehát ez Te fél az attól, írókörből, ugye bár, uh, ez Nem, ez jelölt már függésbe volt? Nem, nem, nem. Uh, Antal József éppen nem. megdicsérte az írókört. Nem dicsérte meg. Na jó, nem dicsérte nem meg, meg, csak majdnem. Megint az van, hogy ha a ti írókörötökről van szó, tehát ha a ti írókörötökről van szó, az jó minőségű és ott nem követnek el hibákat. Más írókörökből viszont a se jön ki. Tehát ezen a szemületen egy kicsit kéne változtatni. Csilla, mit gondolsz a dologról? Mint az írókörben benne lévő írókörös tag, ezt uh, cáfolom. tehát uh, Íróköröm belül is uh, vannak... A Judit uh, nem tagja az írókörnek már jó pár éve. Melléfogások, uh, meg uh, sikertelen próbálkozások, amikre aztán meg is érkezik a megfelelő kritika. Viszont uh, a, ez a masszásítás, vagy nem is tudom, hogyan fogalmaztad meg, hogy egy, egyformával válnak azok, akik egy azonos írókörbe tartoznak. Én pont az ellen közét látom. Tehát aki uh, azok... Uh, akik mindenféle ilyen írókrös háttér nélkül küldenek be kéziratokat teljesen egymástól függetlenül is, de nagyon hasonló témákat, nagyon hasonló stílusban fogalmaznak meg. Ez egy elé eléggé alapszintű szürke stílus. Abban a pillanatban, hogy kapnak visszajelzést, rámutatnak a gyengeségeikre, erősségeikre, elkezdik fejleszteni magukat, nagyon erős és markáns egyéni hangok alakulnak ki, például az írókörön belül, anélkül, hogy mondjuk elolvasnánk azt, hogy ki írta az adott részletet, akár egy bekezdést, világosan meg lehet mondani, hogy ki volt az, mert annyira elkülönül a hangjuk, és ez, megmondom őszintén, ez néhány éve nem volt így, tehát ez fokozatos változás, és szerintem ezt is jelenti az írói felelősség, hogy mindenki megtalálja a saját hangját. Van még egy nagyon érdekes kérdés. Ez, ez, elnézést, ez nagyon, ez nagyon fontos, ugyanis a hang. A magyar íróknak, még a tehetségnek is egy jelentős része nem hajlandó a saját hangjának a keresésével foglalkozni. Bele szürkül a divatba, vagy akármibe, vagy a sikerbe, és elfelejti a saját hangját, még azt is, ami volt neki, vagy lenne neki. Ez neki, nekem egy nagyon keserű tapasztalat az új galaxis szerkesztőségéből. Úgyhogy ha az írókör ezt kihozza valakiből, akkor Koválkam, én most ezt, az, ezt a pályázatra mondtam, amik ide érkeztek, azoknak egy jó része valamiképpen uniformizált volt. Szeretnék hozzátenni néhány gondolatot pont Budapest 200 kapcsolatban, illetve a padlástér pályázatunkkal kapcsolatban, amire ugye rálátásunk van most. Az a véleményünk, hogy az írók, tehát a fiatalok, kezdőírók meg akarnak felelni, tehát ők valamiféle elvárásnak akarnak megfelelni, és azt gondolják, ha ezt írom, ha erről írok, ha így írok, akkor az lesz a jó, az, az lesz a nyerő, megjelentetik. A padlástérnél rengeteg ilyen érkezett, tényleg egy kapta ment, most a Budapest 200-al is sajnos az a 24, amit megkaptatok, az a teljes termés. Egy év alatt ebben a témában 24 novella érkezik be, és annak a tényleg egyharmada, vagy nem tudom hány darab, mondhatni, hogy ugyanaz. Én ezt csak oda tudom visszavezetni, hogy ugyanazt olvassa, ugyanazokkal beszél, ugyanazt csinálja, ugyanazt hiszi, hogy, hogy ezt várják el tőle, ezt kell neki megírni, és ez lesz a nyerő. Nagyon kevés volt az egyedi hang, az igazán, Igazán nagyon egyedi. Például beszéljük egy kicsit a padlástérről, ahol két olyan novellát találtunk gyakorlatilag a 130-140 között, amit most kiemeltünk, és benne van a pillantás a pokolba című antológiánkban, mert olyan szinten van, annyira egyedi, annyira más, mint a többi, igaz, hogy nem sci-fi, hanem inkább mondjuk horrornak nevezhető, vagy nem is tudom, fantasy. Nem merik. Én azt gondolom, hogy nem merik a kezdők, mert, mert nincs nekik egy útmutató, hogy, hogy mit csináljanak. Attillát is, meg Csillát is szeretnék még hallani én, erről. én csak egy gondolatot fűznék ehhez, hogy egyetértek azzal, évevel, hogy az íróban vagy a kezdőírókban tényleg van egy ilyen érzés, hogy tőlük elvárnak valamit, és próbálnak ehhez igazodni. Ö, csak egy olyan eszembe jutott egy érde, nagyon érdekes tapasztalat, ami tavaly ö, két ö, pályázaton is zsűriztem. Az egyik a töltőtról volt, ami egy kifejezetten fantasztikus, Írók, íróknak, amatőröknek meghirdetett pályázat volt, illetve a mai ponak volt egy novella pályázata. Körülbelül ugyanannyi novella érkezett egyikre és másikra is rengeteg, és míg a töltött pályázatnál sokkal kevesebb egyéni megoldás volt. Elsősorban stílus írói hangterén, addig abban a pillanatban, hogy kiléptünk ebből a fantasztikus közegből, és egy sokkal szélesebb, mainstream merítésből jöttek a pályaművek. Sokkal több kísérletező narrációs megoldás, stílus, hang, stb. volt megfigyelhető, és nem gondolom azt, hogy azért, mert hogy ott nincsen elvárás, vagy egyszerűen más az olvasottság. És ez összefüggésben van azzal, hogy végül is mi jelenik meg magyarul, fantasztikus téma van, sci illetve fentezi, hogyha a megjelenő művek majdnem mind ugyanolyanok, akkor nyilván ehhez fognak igazodni az írók is. Köszönöm. Attila? De én, én nem érzem úgy, hogy ugyanolyanok lennének, amik megjelennek, és azt akartam hozzátenni az előbbiekhez még, Évához, hogy, hogy én szerintem nincs az az épeszű magyar író, aki arra tenné fel nincs a karrierjét, hogy, hogy mást másoljon, ez vagy legfeljebb a legopportunistábbak. Uh, tehát uh, én azt mondom, hogy ha mégis ezt a tünetet látja valaki, akkor azért mi vagyunk a felelősek, a kiadók és a szerkesztők. Tehát nem az írók. Például a középszerűek megjelentetésével? Csak hogy visszacsatoljunk egy kicsit. Uh, bocsánat, ez amikor ugye a csilla reagált arra, amit én mondtam, az némileg sarkítva volt. Én nem azt mondtam, hogy a középszerűeket jelentessük meg, én azt mondtam, hogy azokkal már érdemes foglalkozni. De pillanatnyilag, ha a gazdasági helyzet ilyen rossz, akkor csak azokkal a kicsit közepesebb írásokkal tudtok foglalkozni, akik már eleve publikált szerzőtől jelennek meg, hogyha jól értem ezt a két dolgot egyszerre. Valahol elbeszélünk egymás mellett, tehát biztos, hogy nem az a cél, de szerintem nem csak nálunk, hanem sehol, hogy, hogy közepes műveket jelentessünk. Meg. Értem. Hírók, a Józsinak adjuk e oda a mikrofont, hát, ha Szerettek. Tényleg még egyszer visszatérve párthatározatokat talán nem kellenek kimondani és teljesíteni, teljesíthetetlenek. Elégedjünk meg azzal szerintem még mindig, hogy a jó közepest, a jó közepest nem a gyengét, a jó közepest ne öljük meg, ne tapossuk el, ne folytsuk el csírájában, hanem hagyjuk kibontakozni. Én egy nagyon rossz tendenciát látok, mióta ö, visszajöttem Magyarországra a, az irodalom minőségben, valószínűleg ezt ti is tapasztaljátok, a journalistikai közhelyek burjánzását a kéziratokban. Tehát, ö, és ez egyre inkább megy még fölfelé is, tehát már tehetséges, publikált profi írónál is talál, találok olyan mondatot megjelent regényben, amit az UG-ben kicsit durva szavakkal dobom vissza az írónak. Tehát, nem tudom, hogy ki a felelős, ezért az írók, a szerkesztők, a végletekig lezüllött újságíró szakma már mint szakmailag. Minden esetre, amint mondasz, hogy a, a fiatalok valahova illeszkednek, sajnos a rosszhoz is marha jól tudnak illeszkedni. Tehát a magyar nyelv nem az irodalmi közhelyekről szól, az a francia meg a német, ahol az a művelt, aki ezeket a közhelyeket használja. A magyar nyelv az eredetiségről szól, és ez kopik, tehát ezt öt év alatt egyre inkább, egyre veszélyesebbnek érzem, és ez, ez egy tendencia. Ez ellen kéne egyébként föllépni, mielőtt a tehetségre vadászunk, tehát hogy még a tehetség se meg magának ilyesmit adom. Én annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy egyetértek ezzel. A mese pályázatunkra újra visszatérve, ez a kedvenc témám, ugye a gyerekek. A mesekönyvet úgy szerkesztettük meg, hogy igazából... Úgy hagytuk a gyerekek gondolatait, szövegét. Mi nem szerkesztettük ezt a könyvet ilyen szempontból. Azokat a gondolatokat, megfogalmazásokat, szavakat, mondatokat, amiket ők írtak le, azokat meghagytuk. Csak egy olyan formába öntöttük, hogy olvashatóvá váljon, mert mondjuk, mit tudom én, a szerkesztési szempontokat azért figyelembe vettünk. Nagyon jól lehet látni, ha valaki ehhez ért, jól látja, hogy a gyerek Magyarországnak mely területén él, mert olyan szavakat, olyan kifejezéseket, olyan világot mutat ezekben a mesékben, ami, ami ott dívik, tehát ami, ami az ottani. Ezért mondtam példának bósodab, többi ezeket a nagyon-nagyon Nógrád megye, nagyon-nagyon hátrányos helyzetű térségekben élő gyerekeket, akik. Lehet, hogy még tévéje sincs. Számítógépe sincs, mert a tanárnéni küldte el a mesét az iskolából az egy de olyan gondolatisága, egyedi hangja van, amin azt mondom, hogy ezekkel kell foglalkozni és odafigyelni, mert ez a jövő, ők nem akarnak igazodni senkihez, mert nem is tudja, hogy ilyet lehet, hogy igazodna, mert nem olvas, nem néz tévét nem. Ők nem igazán fentezi írnak, de ugye tudjuk, hogy a mese azért a fentezinek az első lépcsője. Köszönöm. Egy Attila még szeretne hozzátenni valamit? Ha már itt az előbb szóba hoztam a kiadó és a szerkesztő felelősségét, azt se szabad elfelejteni, hogy az olvasónak is megvan a maga felelőssége. Ugyanis a szerkesztő és a kiadó hiába kísérletezne, hogyha az olvasó semmi másra nem hajlandó voksolni a maga pénztárcájával, csak mondjuk tucatjával a vámpíros dugós könyveket veszi, akkor én hiába kísérletezek. Majd meséleknek. Este még kiderülhet, hogy tudok csoda dolgokat. Tehát az olvasók részéről is én azt mondom, hogy, hogy mindenképpen el kéne várnunk, mindenki nézzen mélyen magába, a nyíltságot, a nyitottságot, azt, hogy, hogy legyen kedve kísérletezni, és ha egy olyan névtől lát egy könyvet, akit nem ismer abszolút, akkor nézzen legalább bele, adja meg az esélyt neki. Köszönöm. Még van egy érdekes kérdés, amit nem jártunk körbe. Az íróköröknek a sajátosságát emlegettük. A kapuőrökét nem. Kapuőröknek azokat a személyeket hívjuk, akik mondjuk ismertírók és zsűriznek, vagy szerkesztők és egyfajta etalonok a fiatalok számára. Mennyire tartjátok hitelesnek a kapuőröket? Tehát ezeket az embereket, akik a skifi-fantazi élekben forognak, rendszeresen zsűriznek, pályázatokat értékelnek, Mennyire példaképek lehetnek ők a fiataloknak? Mondjuk kérdezném Juditot erről a témáról. Ezt így nem különösebben gondoltam még, de hát az biztos, az biztos hogy manapság sokkal könnyebb elérni a publikált szerzőket. Manapság sokkal könnyebb, Kicsit hangosabban. Sokkal könnyebb elérni manapság a publikált szerzőket, mint Korábban, tehát most már majdnem mindenki blogol, majdnem mindenkinnél lehet kommentet hagyni, ott az e-mail cím, tehát meg tudják őket keresni, ez biztos. Szerintem ez főleg a, a, a, az írók, a leendő írók, tehát kezdőíróknak az ízlésén is múlik, hogy nyilván ahhoz a szerzőhöz fog fordulni, akinek az írásai neki bejöttek, és majd azt fogja keresni. Mi történik, hogyha mondjuk egy rosszabb író vezet valamilyen csoportosulást, vagy zsűrizik. Tehát ez mennyire elfogadható? Ez lehetnek nagyon jó meglátásai. Lehet, hogy íróként nem tehetséges, de lehet, hogy szerkesztőnek, vagy elsőrangul. Ez, Szerintem ez nem függ attól, hogy mennyire jó alkotó. Csak mert időnként a science fiction életben ugye vannak viták az ilyen dolgok kapcsán. Látom, Csilla nem szeretné a telefon. Telefon? Na, ez már tudatalatti, megnézem az időt mindjárt. A közönséget kérdezném akkor, hogy van-e kérdés esetleg, vagy valami, amit szeretnétek föltenni még itt a jelenlévőknek? Igen. Attila, hogy gondolod az olvasó felelősségét? az olvasó vegye meg, amivel annyit dolgoztunk a kiadónál. Atina, merőm, a fél, a, merő, tudjátok, a, egy Kultúr, a területen, 560 az van. A, nem a kommunista szféra utalva, de az emberi kultúra, vagy társadalom eltállták a képzelműség, a és lovag, mi a konkrét kérdésed a kerekasztal felé? Én most megvettem ezt most már kicsit rájával állt új galaxis, azért nem csak megolvasni akarom, hanem azért nem segíteni is a Az új galaxis amúgy még mindig kapható hátul ágotánál, csak ez itt a reklám reklámhelye. Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdezném, hogy van-e még... Válaszolni nem kéne. Na jó, talán válaszolhatsz is. Igazából én az előbb elmondtam azt, hogy, hogy hogy értem az olvasó felelősségét. Azt hiszem, hogy, hogy ma Magyarországon nincs az a szerkesztő, aki ilyen, tehát rendelkezne annyi energiával és, és idővel, hogy ilyen juhászkutya módjára terelgesse az olvasókat. Próbálunk rámutatni ö, érdekes művekre, vagy akár trendekre. Igazából én azt kérem minden olvasótól, hogy legyen nyitva a füle, meg a szeme, és meglássa, és elolvassa ezeket. Válaszolhatok én is? Válaszolhatok én is? Válaszolhatok én is? Válaszolhatok, Válaszolhatok, vannak. Vannak. Már, már sokat szor szembesülök egy, ebben a kis meghitt szifis társaságban azzal, hogy akik itt vannak, magukra veszik az olvasókat ért kritikát. Az a kritika, rendszerint nem azoknak szól, akik itt vannak, mert azok éppen hogy az ellenkezőt teszik, mint amit a kritika mond. Tehát itt a másik. Nagyságrendi különbség van a, a média agymosása és a könyv hatása között. Tehát a harmadik. Az ember egyetlen egy dologtól irtózik a legjobban az átlagember, hogy használja az agyát. Tehát konzervekre vágyik. Lehet látni ezek, ennek az örületes vámpír hype-nak a hatását, hogy másfél éven keresztül más könyvet nem láttál a metrón, csak vámpíros akármiket az emberek kezében. Szeretettel várjuk majd a Delta műhely vámpíros kiadványát, amiről szó volt most nem olyan régen. <gül> Tehát, és ami reméljük megváltoztatja a véleményedet? Nem, megint félreértesz, úgy látszik szeretsz félreérteni, de nem baj. Köszönöm, ott a széles és ott mindenfélét azért, tehát ő ott van, a tekintély, akit követni kell, most behúzta. Tehát az olvasónak igenis van felelőssége, még a Szifi olvasó sem nyitott, és ez nekem, mint Szifi amikor először szembesültem vele, ez sok volt, sok és sok. Tehát amikor nem hajlandó fölismerni egy nyelvi játékot, hanem helyesírási hibának nézi, és szóvá teszi a véleményében, akkor attól kezdve azzal az olvasóval nekem nincs közös platformom. Az olvasói nyitottság megszűnőben van, ennek nem tudom mi az oka. Hát illata, te nem, tudod? Mi? nem ő az oka, de ő talán tudja, mivel régebb óta szerkesztő, mint én. De... Gyakorlatilag a cifé megcsinálta magának azt, hogy kinevelt egy olyan olvasó réteget, ami másra szinte nem is alkalmas. Ott ült mögötted a bukfaló Bill, már elment. Ő az az olvasó, aki mindenre nyitott, mindent olvas, ezért kezdett el ez cifit is olvasni. De ez most már fehér holló. Tehát az olvasó felelősség, amit az Attila mond, a nyitott agyvelő. És a jelenlévők természetesen mindig kivételek, mert hogy itt vannak. Tehát nem neked szólt ez a bírálat. De ez egy létező dolog. Tehát gyakorlatilag néha az embernek az az érzés, hogy a légüres térbe ír. Mert nem fogja megérteni, a, akinek szánta. Mert nem hajlandó megérteni. Ö, ezt lehet mondani, hogy egy sikertelen, tehetségtelen író vagyok is, az én egyéni jajom. Ettől, még, ettől függetlenül még létezik. Legalább az én egyéni jajom. Köszönöm. Persze. Hogy annak a egy Magyarországon olvasott Munkácsinak életéről, Dolgo Sándor napszeremese És abban a könyvben elég jól levezeti de Sándor Munkácsinak ezt a nagy vallásos festmény trilógiáját, mi inspirálta. És Köszönöm szépen, Na most ezzel össze találkoztam, mert életemben nem gondoltam volna, hogy ma Magyarországon renom. szövet Igaz, hogy a halálról, a barátságról, az életről, a visszatérés lehetőségeről szólt. most ezt csak azért mondtam el, hogy megerősítsen. Természetesen köszönjük szépen. Úgy látom, Manónak is van még hozzáfűzni valója. Gyerek, közelebb, hogy halljunk akkor. Nem, csak azon gondolkodtam, amit elmondtátok tulajdonképpen a megoldás. Elmondtátok, hogy 5%-a rossz De nem 5%-a jó a Ugye, mint a Tíz, de kieegyeztetünk. 7 és fél. A lényeg viszont, hogy én még matematikus vagyok, tehát Kockáztartások. E, Én azt mondom, hogy azokat is, amit rosszabbak. Egy százalékot. Sósajátok ki, mindegy. Kerüljön ki. Illetően ez a korlátozás is megszűnik, hiszen ugye a csinálhatnak akármit, mindenképpen be fogják szorítani egy körbe. Nem olyan kiskörbe, amiben előbb akkor hanem később lesz egy kör, amiben Ez ilyen a perzsa. Magyarországon eleve. ez most meg is valósul. Nem tudom, hogy mennyit tudtok a könyvmói képzőkiadó aranyosás pályázatáról. Én most itt moderátor vagyok, tehát nem mutatkoztam be, hogy ennek a kiadónak a szerkesztője vagyok, és alapvetően most az a bejött 200 regénykézirat szerzőivel elég komolyan fogunk is foglalkozni, mármint a legjobbakkal, és ezekből jövőre, jövő év végére már regények fognak születni. De azt mondod, hogy a legjobb 200 regényt elég nehéz megjelentetni, de találomra is nehéz belenyúlni. nyúlni. Nincs kritika. Bocsánat, hogyha te találomra kiadott regényeket akarsz olvasni, akkor olvasd a, a novumnak és a hasonszörű kiadóknak a kiadványait. Ezt most kifütyültük. Ők nem vették. Itt, itt kezdődik. Értjük, köszönjük szépen. Van még egyéb kérdés is? Igen, hátul a célpatkányt, ha jól látom. Igen, Gábor, Takács Gábor. Azt szeretném, azt szeretném hozzáfügyni, hogy mondhatom, hogy kiadni, mert ezt megveszik az emberek. Ez így igaz, ez tény, a magyar ember. Nem mert... elnézést, nem mutat senki, hogy kell kiadni. Én ezt mondtam többször is, de ezek az én tülem az, hogy Igen. lenne, akkor hangosan lenne, hogy nem gondolod el, hogy az erős kritika eleve megöli ö, a, a hírói először, a az írói közeget? Az... Igen, hiszen ugye például az esetmag kapcsán is 10 pontot 10 pontig lehetett értékelni annó a Zsoltosra nevezett novellákat. És nem emlékszem, mennyi volt a legmagasabb, de de azért voltak elég alacsony. És kb. két-három ember érte el? A reklám értékére gondoltam a kritikának, ha egy olvasó azt látja, hogy mondjuk 5 öt pontot kap egy 10 skálán, akkor valószínűleg nem fogja megvenni az adott regényt, mert ő nem látja a kritikus ö, háttérmunkáját vagy véleményezési szokásait. Úgy látom, hogy más szeretne erre felelni, nem tudom, jól látom-e, odaadom a mikrofont. Akkor ragad meg. Uh, igazából én nem szeretnék vitába szállni azzal, amit Gábor mondott, mert teljesen egyetértek vele. Uh, annyi van, hogy uh, tényes való, valahogy uh, nem biztos, hogy csak a legjobb regényekre érdemes várni. Mondjuk, hogyha megérkeznek, akkor azokat érdemes lenne kiadni akkor is, hogyha nem ismert szerzőtől jönnek meg. Uh, és vannak olyanok, amik úgymond a kiadható szintet uh, Jelentik, amik ugye középszerűek, viszont ebben az esetben ne csodálkozzunk azon, sőt várjuk is el, hogy az olvasók maguktól ö, kimerjék azt mondani, hogy ez bizony középszerű volt, én más miatt szeretnék. Mert, tehát, ö, mert csak így lehet a középszerből aztán kinevelni a géniuszt. Örülök, hogy itt a vélemények megegyeznek. Igen. Erre reflektálni, amit a Csilla mondott, hogy persze az olvasónak kell ezt eldönteni, mert elsősorban neki írjuk, de nem mindegy, hogy ezt hol és mikor, hogyan teszi, mert ugye a neten, akik vagyunk, egy, mondhatni egy kisebb csoport, kisebb közösség, olvasunk, véleményezünk, kritikát írunk valamiről, de egy csomó ember, aki olvas, ő nem netezik, nem fórumozik, sehova nem ír, nem, nagyon ritkán találja meg a szerzőt, van véleménye, igazából nem is tudjuk begyűjteni tőle a véleményét mert ő nem is foglalkozik vele, fel sem merül benne, hogy ő elmondhatná a véleményét. Ezért lenne jó az, amiről szó volt az előző kerekasztalnál, hogy kellene egy felmérés, amiről ugye már tudjuk, hogy létezik egy felmérés, csak épp még nem publikálták, hogy az olvasó valójában mit szeretne. Tehát az egy dolog, hogy itt egy bizonyos csoport, vagy különböző csoportoknak vannak véleményeik, ezek nagyon gyakran különbözőek, de ez nem egy keresztmetszet, a teljes olvasógárd, amit, amelyik elolvassa szerintem, nem, én csak ironizálok, bocsánat. Most megint előjön az a dolog, hogy nálatok van a bölcsek kövegábor. Gábor. Nem, ezt nem mondott, tehát sosem mondjátok ki, csak valahogy úgy viselkedtek. Mondta, mondtam én. Tehát beszélek én arról. Te beszélsz minőségről, én nem beszélek magas minőségről, tíz pontokról, hét pontokról. Okay. Kimondtad, ez a lényeg. Nem kell neki mikrofon ez, jó. Egy teljesen újabb kerekasztal témája lehetne, viszont a mi időnk sajnos most lejárt.